«Ну, Моравчику, дарма, що ти худизна світова, але клепки в тебе, дай Боже, кожному. Бо і я щось не чув, аби він хоча б якусь козу задер. Може, він травичкою харчується? Тому-то він, душа нахтемська, на нас і не хоче напасти. Ген, Шинкарю, а йди -но сюди. Що знову пан Кельбо з жабу принесли? Не бійся!» «Ти от розкажи нам про цього дракона, що він їсть?» «Що їсть?» – наморщив лоба Шенкар. «Ага! Або я знаю, що він їсть? Він у мене що обідав?» «Але ти тут живеш, ти мусиш знати!» «А, що я можу знати?» – розвів руками. «Може він ковбасу їсть? Може голубці? А може кльоцки? Я його не питав!» «А дівок їсть?» – втрутився Юхно. «Дівок? Хм. Шинкар знову наморщив лоба. На картині намальовано, що їсть. Бідний, бідний, навіть пательні немає, аби собі всмажити. Мусить сиру дівку їсти. А від сирої дівки живіт болить. От коли він сирої дівки нажреться, то де йому з вами битися? Лицарі розриготалися, а Кельвос так ляснув по столу, що всі кухлі враз застрибали, мов жаби. «А щоб тобі гарбус отелився. Розділ третій Доброго вечора! Привітався князь до пустельника, що сидів на призбі. Доброго й вам! Як здоров'я? Та нічого, тільки ноги слабнуть. А ви як там живете? По-старому? Звідки нове візьметься? Все як було. Вас бачите, доганяю! Князь усівся на колоду, а воєвода, запримітивши рясні кущі ожини, примостився поруч неї та заходився ласувати. «Я до вас на пораду приїхав», – сказав князь. «О, то щось велике в лісі здохло? Ви чули про змія, що то в нас об'явився? Чого ж не чув?» У нас, бачте, який клопіт, лицарі поз'їжджалися з усього князівства. Є із Моравії, із Польщі, із Карінтії, із Сілезії, із країни. А змій чортяка заліг у печері і носа не каже. А він і не покаже. Як то? А вам звідки те і відомо? Я говорив з ним. З драконом? Так, це дуже миле створіння. Вперше щось подібне чую. А так воно і є. Це дуже дивний, незвичайний змій. Не їсть м'яса, а лише траву та овочі. Він ще нікому зла не вчинив. Коли видихає повітря, то задирає високу голову, щоб не обсмалити дерева. Хм, це і справді якесь диво дивне. То ще не все. Він і книги читає. Книги? Та ви що, глузуєте з мене? Чого б я з вас глузував? Кажу, як воно є. Я сам його навчив грамоти. Пресвята трійця. А то вам до чого було робити? А він мене попросив. І що ж він там читає? А все, що даю йому? Певно й Біблію та Івангеліє де лісте? Дав. «Так, тепер усе ясно. От яку ви мені свиню підсунули. Без ножа зарізали. Мститися? Я? Мщуся? Та за що? А що ні? Це ж ви з моїм батьком погризлись, а тепер на мені, бач, і окошилося. Коли я з драконом познайомився, він уже був таким. Яким же все? Добре. То замість того, щоби втовкмачити в його дурну голову, що ні дракон, ані жодне інше чудовисько добрим бути не може, ви йому книжки підсовуєте. Я йому розтлумачив усе. Але ж не вимагайте від мене неможливого. Як можу навчити його робити зло, коли й сам не знаю, як це робиться? Ніхто вас про це й не просить. Треба було дозволити розвиватися його драконячим інстинктам, а не перешкоджати в цьому. Принаймні, грамоті не слід було вчити. Не дуже кричала.